Чим можу вам допомогти? Це країна, де так добре жити, це рай на землі. Дмитро затримав. Йому снилася американська мрія, власний будинок, машина, ні, дві, три машини, яхта, океан. І мама, їй тут сподобається. Коли розплющив очі, споночило. Ніч, щоправда, була якась несправжня. Ріденька, зовсім не схожа на ту густу темряву, крізь яку ледь пробивались фари потужного автобуса минулої ночі. Десь за обрієм, наче сходило цієї о північної пори сонце. Мерехтіло щось велике, різнобарвне, мов північне сяйво. «Лас-Вегас», – пояснив Фаусто, – «автобус стоятиме тут майже півтори години, а можемо прогуляти з містом». Вночі… «Зараз дванадцята ночі, Дмитре, ви збожеволіли. Я не піду, я боюся. Ми ще загубимось, відстанемо від автобуса». Схопилася забильця крісла, наче її силу міць виволікувано зі зручного і безпечного грейхаунда Анджела. «Не хочеш, як хочеш», знизав плечами Дмитро, якого як дратував цей постійний переляк, цей відкритий від поди цей вираз барана перед новими воротами, який з'являвся щоразу, коли у вікні автобуса виникало щось не таке, як у Дніпропетровську. Але геть на нові ворота неподібне. Ну, хай би ще з глухого села. Так і з мільйонного ж міста, дівчина. Люди зі всієї Америки навмисно їдуть до Лас-Вегаса, щоб побачити усі ці чудеса. А тобі, лінки, вийти з автобуса? Ну, то й дрімай собі, нам і вдвох не сумно. «Хлопці, я з вами». Відважилася, так таки спинила їх уже на породі автобуса Анджела. Мені також цікаво. Нічний Лас-Вегас здавався чимось нереальним. Мерехтіння різнокольорових вогнів, музика, споруди, наче зібрані з усіх кінців світу, люди, машини. Все дивне і особливе, святкове, тим паче зараз, у розпал нічного життя. Не місто, а суцільна розвага. Кажуть, тут стрептезерок на душу населені більше, ніж будь-де у світі. І з усього ж світу таки зібрані усі дивовижні. Отут тобі піраміди Єгипту, отут канали Венеції, отут якісь замки східних емірів, але Венеціанські канали красивіші і недопорівняння чистіші й мальовничіші, ніж у самій Венеції. Піраміда акуратніша, ніж за часів Хеопса. Лише східні палаци, мабуть, подібні до тих, що в Індії, чи десь у Кувейті, чи Саудівській Аравії. «Зайдемо?» – кивнув у бік якогось химерного закладу у східному стилі Фаусто. «Кажуть, новачкам щастить!» «Ні, ні за що!» – Анджела вхопилася за сумку з документами грошима, наче їх мали відібрати просто тут, біля входу. Часу немає. Автобус рушає через півгодини. Підтримав її Дмитро, який не був певен того, що розпочавши гру навіть тут, у залі ігрових автоматів, зможе вчасно зупинитись. «Ну, як знаєте? Вирішуйте самі!» – знизав плечима Фаусто. «Власне, мабуть, і не варто починати. Кажуть, є така хвороба – залежність від ігрових автоматів. Така ж, як наркоманія чи алкоголізм. Ти сам хоч на неї не хворієш?» побачив, як запалали ученим часового супутника їхньої подорожі з одного лише погляду на зал, де переливались вогнями, гуркотіли, дзвеніли жетонами шафи з віконечками, в яких виникали якісь цифри у різних комбінаціях. Був випадок, коли я програв тут усе, що заробив, зітхнув Фауста. Відтоді і близько не підходжу до автоматів. Знаю, що не зупинюся, поки в кишені я хоч один долар. А в нашому місці... Ти живеш в якомусь українському Лас-Вегасі? спогливом глянув на Дмитра Фаусто. Чому в Лас-Вегасі, в звичайному місті? У вас дозволено відкривати казино будь-де? Подивувався таким небаченим звичаєм Мачу. Звісно, у кожному місті є казино і не одне, а вже ігрових автоматів чи не на кожному кроці. Навіть моїй чутівалі пропонували відкрити зал ігрових автоматів. Вкласти гроші в цей бізнес. Але вона відмовилась, не хотіла наживатись на людських вадах і людському горі. Ну, твоя тітка свята, або, ви, бач, зовсім без голови. Це дуже вигідний бізнес. У нас навіть мріяти не можна, щоб хоч збоку стати, все давно поділено і переподілено.